Puncte de reflecție. Continuăm, dragi prieteni, ediția matinală de miercuri, 29 octombrie. După cum am și promis, vom discuta cu profesorul Mihai Cernencu, invitatul ediției de astăzi. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit, stimați radioascultători! Să revenim la câteva dintre cele mai importante evenimente de ultimă oră. Probabil vom porni de la unul anunțat, de la unul dintre evenimentele anunțate și mă refer la vizita pe care ar urma să o întreprindă luna viitoare și suntem pe final de luna octombrie. De octombrie da. Președintele Ucrainei, Petro Poroshenko, e important să vorbim și despre situația din Ucraina, mai discutat în această săptămână, inclusiv în aceste ediții ale punctelor de reflexie despre ceea ce... Înseamnă rezultatul alegerilor parlamentare din Ucraina pentru Republica Moldova, ce înseamnă pentru însă și Ucraina acest rezultat al alegerilor care arată uh, clar dispoziția ucrainenilor? Practic 90% uh, să spunem, deschis, 70% deschis, să spunem, sunt foarte pro-occidentale care pot celelalte. forma o guvernare. E, și spuneam va veni și domnul Poroșencu în Republica Moldova înainte de alegerile e, parlamentare programate pentru data de 30 noiembrie în Republica Moldova. Probabil... Va avantaja forțele pro-europede din Republica Tocmai Moldova? Asta probabil este și scopul. Și probabil că se va adresa și în limba română exact cum a făcut-o la, la Cernăuți. Cernăuți, da, da. Deci este un președinte de care n-a mai avut parte Ucraina, să o spunem sincer. Un președinte care astăzi putem cu, cu toată sinceritatea să spunem că este un președinte care reprezintă de fapt toți ucrainenii indiferent de viziunile lor politice oricum e, proveniența sa etnică a demonstrat încă o dată cu cât s-a ridicat totuși electoratul ucrainean deasupra multor interese de clan, de grup de grup ureți, spre exemplu nu ca trădătorii noștri de Republica Moldova ci e, acest război pe care l-a început Federația Rusă împotriva ucraineilor tot și-a făcut ca națiunea ucraineană indiferent de viziunile sale politice, să se consolideze. Cred că asta este, de fapt, consecința cea mai importantă a alegerilor prezidențiale și astăzi a alegerilor parlamentare. În pofida tuturor greutăților și a gravei situații în economia ucraineană, cel mai tare a afectat ucrainenii invazia Federației Ruse. Și dacă noi încercam să preîntâmpinăm Ucraina carputea putea să aibă o transnistrie sau două transnistrie și o crimeie, iată, noi vedem că pe data de 2 noiembrie fac și alegeri prezidențiale în Donetsk și Lugansk, fac alegeri parlamentare. Și Lavrov deja spune frumos, că Moscova le va recunoaște? Nu, recunoașt, e evident. Oricine ar fi recunoscut în ce cine alegerile, vă aduceți de aminte de altă dată, erau numiți dușmanei Federației Ruse. Ori astăzi acest lucru îl face însă -și Federația Rusă. Haideți să vorbim chiar despre relațiile de azi dintre Kiev și Moscova după alegerile parlamentare din Ucraina, pentru că Moscova recunoaște rezultatul acestor Dar alegeri, nu are da, pentru că nu are încotro. Haideți să spunem totodată relațiile vor continua să fie tensionate, luând în considerare acea declarație pe care a spomenit-o deja făcută de Lavrov cum că așa numitele alegeri din 2 noiembrie din regiunile Donetsk și Lugansk vor fi recunoscute de către Moscovaie de amintit aici de o declarație făcută de Sergei Lavrov cel care a spus că ar fi vorba de unul dintre punctele cele mai importante ale acordurilor semnate la Minsk încă pe data de 5 septembrie. septembrie. E interesant dacă s-ar fi ajuns la un consens în, în privința acestor regiuni și e interesant, e interesant cum ar interpreta o parte și alta aceste aceste acorduri pentru că am văzut Ucraina, Kievul prin vocea domnului Poroșincu a și condamnat deja aceste declarații ale ministrului Rus de Externe cu recunoașterea a, așa numitelor alegeri din regiunile separatiste din estul Ucrainei programate pentru, iată, acest sfârșit de săptămână. Este adevărat ce spuneți. În primul rând aș vrea să menționez că vizita lui Poroșenco la Chișinău de fapt nu este altceva decât o susținere a forțelor pro-europene. Am văzut că chiar și ambasadorul Ucrainei Domnul Piroșkov a avut câteva intervenții televizate la mai multe posturi private de televiziune din Republica Moldova, care a îndemnat electoratul din Republica Moldova să fie foarte atenți și să continue cursul european al actualei guvernări. Deci, în ceea ce privește declarațiile Federației Rusie, noi vedem că ele devin din ce ce mai belicoase, devin din ce în ce mai războinice. Uh, nu este întâmplător cei ce a spus Lavrov că va recunoaște acest lucru, pentru că uh, situația în care s-a pomenit Federația Rusă acum este de așa natură încât uh, să deie înapoi este greu și nu poate să deie din cauza electoratului pe care îl au ei interiorul țării să meargă mai departe nu poate că situația economică nu îi permite, dar eu spuneam încă la început în februarie bazându-mă pe niște concluzia lui Portnicov, unul din comentatorii postului de radio, Libertatea, sau mai bine zis, Europa, da, Sfaboda, Liber, Europa Liberă, care spunea că Rusia va încerca să facă o transnistră, să facă niște regiuni conflictuale pe care nici nu le-ar lipit, dar pe care le a lăsa pentru a nu permite Ucrainei să avanseze pe cale integrării europene. Pe de altă parte vreau să vă zic că mai mulți comentatori în special cei de opoziție din Federația Rusă Spun că Ucraina este pierdută pentru totdeauna Și chiar dacă au aceste uh, regiuni separatiste pe care le au ei acolo uh, Nu crede că ar putea să împiedice Ucraina de pe cale ei uh, pe cursul său european Și am văzut rezultatul alegerilor din Ucraina A demonstrat că astăzi Rusia nu mai are o partidă care ar fi prorusă Chiar și cei care au fost partidul regiunilor sau blocul opoziționist sau de opoziție, care a luat vreo 9% sau acum după numărare cam asta este. Între 8-9%, ăsta este cel care se orientează spre Rusia și orientările lor spre Rusia au fost, mă rog, într-un fel sau altul motivate că trebuie să găsim altă soluție de negocieri, parcă ăștia nu negociază. Dar până la urmă nu se mai mizează sau n-a mai mizat Federația Rusă cum miza altădată, pentru că a fost creat și Partidul Regiunilor în acest scop, a fost finanțat acest partid, a fost Ianucović cumpărat și pe urmă ă, instalat în funcțiile respective, Garbuzov în fruntea guvernului, toate aceste persoane și toate aceste lucruri le-a făcut Federația Rusă cu scopul de a-și avea o, o poziție confortabilă în Ucraina. Deci de data aceasta alegerile din Ucraina au demonstrat cu o majoritate covârșitoare ori astăzi grupului Frontul Popular al lui Iatseniuk, actualul președinte are peste 22 de procente. Blocul lui Poroshenko, actualul președinte are 21 și ceva, tot cam aproape, ele merg practic mână în mână. Pe urmă, deci din primarul din, sau mai bine zis, da, primarul din Lvov care a creat această mișcare. Și care a obținut 13%? Da, absolut, cam asta este, cel puțin la numărare celor 96%, ei aveau 11 și ceva. Deci numai aceste două și a, cel de-al treilea partid care este aici, de acum au majoritate pentru creare unei guvernări. Nici pe departe nu cred că doamna Timoșencu va avea o altă opțiune decât opțiune europeană. Chiar da, vor putea umbla și la Constituție pentru că e nevoie Absolut. și de acolo de mai multe modificări și ale legislației. am văzut încă un lucru interesant, că grupările radicale din... Ucraina nu au căpătat uh, pentru a da apă la propaganda. Uh, din deci... contra, din contra, uh, au bătut în această propagandă Absolut. pentru că uh, tocmai Moscova era cea care afirma că actualele autorități de la Kiev sunt în... profasciste. Exact. Iată că lucrurile stau puțin altfel. Chiar și... cu totul altfel stau. Deci, din punctul ăsta de vedere, electoratul ucranian s-a dovedit atât de pragmatic, s-a dovedit atât de realist, s-a dovedit atât de consolidat în ideea unității și în ideea pro-europeană, încât nicio propagandă rusească care a fost, care critica Uniunea Europeană, nu a putut să întoarcă electoratul ucrainean de la viziunile sale și de la opțiunile sale. Deci acest lucru l-a demonstrat și ambasadorul Ucrainei Republica Moldova și cred acest lucru îl va face și domnul Poroșenco și din acest punct de vedere vreau să vă zic că totuși maturitatea ucrainenilor au demonstrat-o prin acest scrutin electoral care a fost crucial, vreau să vă spun, pentru Ucraina. Astăzi nimeni Și nu pentru mai Pentru opinia să... publică internațională în de toate. Haideți să spunem că acum pentru moment cel puțin Ucraina a pierdut aceste regiuni din Donbass. Eu nu cred că le-a pierdut. Zic, pentru moment le-a pierdut cu siguranță, pentru că Moscova pe, da. și-a arătat mușchiul și bineînțeles că știm foarte bine care sunt rela relațiile internaționale, inclusiv în raport cu Alianța Nord-Atlantică. Acum Ucraina are o problemă așa, mai, zic, cea mai importantă. E problema unei alternative de gaze pe care. Problema pe care dacă ar rezolva-o în câțiva ani, lucrurile ar sta puțin altfel, pentru că sunt nevoiți să cedeze în anumite chestiuni politice, Absolut. în negocierile cu Moscova, pe fundalul unui șantaj al gazelor China, rusești. Și cu, cu Uniunea Europeană, deci, pentru că dacă până în martie-aprilie ar putea rezista în condițiile actuale, Europa. Deci... Zic asta pentru că ar putea reveni la problema acestor regiuni probabil sancțiunile occidentului vor continua. Americanii au zis că le vor continua. Și probabil Uniunea Europeană nu va sta nici ea cu mâinile în sân și. Am văzut care e susținerea Ucrainei, acordată Ucrainei că, și mesajele unor lideri occidentali care au zis că Moscova să nu creadă că Occidentul nu va lupta pentru independența și suveranitatea Ucrainei. Zic că atunci când se rezolvă problema gazelor ar putea să revină această problemă tot poate prin intermediul acestor sancțiuni să îi se impună Rusiei uh, uh, retragerea uh, Absolut. Uh, uh, forțelor de acolo despre care se spune că le susține inclusiv cu armament uh, mai mult ca atât iată am văzut că Lituania de acum a devenit țara independentă de gazele rusești Acum el, a anunțat că da, a sosit primul deci vapor care, de fapt, Lituania care ceva... era dependentă 100% de, 100%, de da. gazele rusești. E, am văzut că și alte au fost adoptate și o serie de alte măsuri. E, spre exemplu, Otinger, fostul comisar, comisar pentru, al energiei. pentru energetică în Uniunea Europeană, a spus că datorită scăderii prețurilor la petrol, petrol Uniunea Europeană și-a făcut o rezervă de vreo 20-25 de miliarde de euro care ar putea să fie necesare pentru a importa gazele naturale și din alte părți în cazul în care Rusia, pentru că Rusia încearcă să șantajeze. Și ce s-a întâmplat aici? S-a întâmplat lucruri extraordinar de stranii. Chiar dacă Bulgaria a oprit construcția gazoductului sau stream, cel de sud, am văzut că Ungaria a schimbat legislația printr-o decizie a Parlamentului Ungar pentru a permite Federației Rusă să vină aici. Și am văzut că deciziile statelor ale Americe răspunsul au fost extrem de prompt și fără nicio problemă. Nici nu s-a mai văzut vreodată în lume ca țară membră NATO, aliatul statelor ale Americii, să fie sancționați demnitarii de stat de cel mai înalt rang să nu poată intra pe teritoriul statelor Untele Americii, să sunt declarate persoane non grata Ori! Doamna Nuland, care e subsecretar de stat pentru problemele europene și Asia, ce a declarat Frank, păi zice, cum așa? Voi dormiți sub pernă cu articolul 5 al tratatului Alianței În caz de ceva vă apărăm, intervenim da, că, cu toții. Da, interven, dar în condițiile când sunteți unei europeană și când NATO are poziție unică, voi încercați să dați din coadă și stați în genunchi, în labe, în fața altor oficialități. Ori lucrul acesta, americanii spun că nu este posibil. Despre acele valori și principii care am discutat și uh, mulți din intelectualii noștri le luau în cârcă și spuneau, iată că în ceea ce privește Europa Centrală și de Est și nu este Ungaria prima și ultima, mai este și Slovacia printre aceste state, a încercat să facă, dar este mai puțin importantă Slovenia, dar am văzut și pretendenta la membru al Alianței Europene, uh, Serbia, care l-a invitat pe Putin m, la o să marcheze o sărbătoare uh, a eliberării cu toate că noi știm că au făcut o însăși singură chiar ei. au amânat data special ca să poată să... vină liderul de la Kremlin. Asta este. Deci toate aceste schimbări în Europa Centrală și de Est demonstrează că corupția, care este flagelul cel mai Grav în această regiune poate aduce la aceste consecințe foarte și foarte grave. Astăzi am văzut la Budapesta niște manifestații, mai bine zis, astăzi le-au demonstrat, dar asar au fost, pentru că la Budapesta se încearcă ca internetul să fie impozitat, ca impozitele să fie puși, am văzut Da, pe tineri... gigabyte am înțeles că Da, da. Și protestele, continuă acolo. și protestele continuă și eu cred că vor putea să aibă mai multe probleme aici mai mult că atât americani au atras atenție la unele mișcări naționaliste din aceste state care, bine mersi sunt susținute de cei de la guvernare deci noi vedem niște schimbări fantastice în această regiune pe de altă parte noi am văzut că România nu a fost atinsă aici noi am văzut acele dosare Microsoft, noi am văzut aceste dosare deci a retrocedărilor cele 43.000 de mii de hectare de pădure, adică DNA au făcut construit cu mâna doamnei deputate eurodeputat și ministrul justiției altădată dată în România, doamna Macovei, am văzut că este un rezultat fantastic pentru asanarea justiției în România. Și mai mult ca atât, România a devenit statul care a transmis statul în telemerici acea bază militară la devesil construită și care a primit-o și a luat-o în gestiune statul Unitele Mai mult ca atât, americanii și-au adus avaxurile lor. AVAX este un sistem american de urmărire, avioane care patrulează spațiul și la mii de kilometri practic, este gestionată și este văzut orice mașină care se mișcă și orice ce se întâmplă acolo. Spre exemplu, datorită acestor avioane și... Drone, cum îi se spune, da. Da, vax este mare, este un avion american foarte puternic care, de fapt, verifică și cu un sistem avansat de urmărire. Iată numai Polone, grație faptului că au devenit membri nato și-au diminuat cheltuielele sale militare cu 30% pentru că avioanele poloneze nu mai controlează hotarul ci o fac avioanele acestea performante, deci au un comandament unic, au o serie întreagă de armament pe care îl cumpără de acolo și îl cumpără de la aliați, adică lucrul ăsta a schimbat foarte mult. Iată cum americanii se îngrijorează dacă Sikorski a devenit un simplu conducător al Seimului polonez, fiind anterior unul din cele mai combatante personalități ale Uniunii Europene alături de Carl Wild din Suedia, am văzut că Liderii europeni i-au cam marginalizat, putem să zicem aici. Sigur că Donald Tusk a fost un prim-ministru fantastic pentru Polonia, o să vedem ce va face de la 1 noiembrie în calitatea sa de președinte al Uniunii Europene, pentru că va conduce Consiliul European al Uniunii Europene și vom vedea care va fi poziția lui. Zic să revenim puțin la relațiile Rusia-Ucraina da. și să ne referim la uh, niște felicitări adresate de către liderul de la Kremlin, uh, veteranilor ucraineni din cadrul celui de-al doilea război mondial, o, o felicitare adresată prin intermediul serviciului de presă al uh, președintelui Putin zice că îi felicită, în primul rând, știm foarte bine cum se debitează acest, această propagandă, cu eliberarea Ucrainei de sub ocupația naziștilor. Am mai vorbit despre ceea ce înseamnă eliberatori, cei care eliberează și nu pleacă, dar acum. Să citez din această felicitare, părinții și bunicii noștri au apărat împreună cu curaj și abnegație, libertatea și independența patriei noastre. Noi trebuie să păstrăm cu grijă strălucitele noastre tradiții de prietenie și ajutor reciproc care ne-au legat. Și mai spune Putin că e extrem de important să se insufle tinerelor generații valori patriotice și opoziția față de orice tentativă de a face să renască ideologia nazistă, de a se suscita ura interetnică și de a se falsifica istoria noastră comună. Atunci când zice de patria noastră, tot spre urese se tinde să, să ne readucă. Voi spune tot aici că acum un comitet de stat pentru radio și televiziune la Kiev a propus recent instituțiilor mass media din Republica, din Ucraina, bineînțeles, să ia în considerare niște recomandări făcute de Institutul Ucrainean al Memoriei Naționale și să înlocuiască această formulare, eliberare de ocupație germano-fascistă și să fie utilizată uh, noțiunea? noțiunea de alungarea sau termenul alungarea ocupanților Străini. naziști da, naziști. da. da. Uh, noi știm că propaganda din Federația Rusă cea mai propagandistică țară a fost, i-au învinuit pe ucraineni de fascism la Kiev este numită huntă, deci chiar dacă vedeți că 90% din alegători și-au expus cei care au vrut să-și pună votul au spus-o cursului pro-european, E, oricum, propaganda Federației Rusie continuă să utilizeze aceste noțiuni că sunt faciști. și așa mai departe. Eu cred că în Rusia sunt mult mai mulți. Dacă luați Dar nu e o cea care crede într-o propagandă orbă. Absolut. Dacă nu au fost nemții într-o junta atunci când i-a prostit Hitler. Începând cu mai devreme de 33, înainte de a veni la putere. Cu atât mai mult, și e, noi știm ce s-a întâmplat. E o tragedie în 39. când o societate deci se transformă este în juntă. Deci, dar uitați-vă ce se întâmplă. Marșul rusesc, în fiecare an, se desfășoară pe străzile Moscovei și a principalilor orașe. De fapt, acest marș rusesc nu este altceva decât mișcări deschis, profasciste deci Moscova pentru moscoviți, Rusia pentru ruși, lozincele să le vedeți, eu nu știu, o să vedem anul ăsta pe data de 4, pe data de 7 noiembrie când este ziua memoriei, așa numită ziua memoriei Să că o... ca un fundal puternic știu eu aceste, aceste mesaje de propagandă promovată de regimul de la Kremlin, mai ales pe fundalul acestor disensiuni sociale care există între populația de naționalitate rusă cu cea caucaziană care e prezentă mai ales în marile orașe acolo, unde, pe unde vin să muncească pe unde nu și lucrul ăsta a fost alimentează din plin, <coughs> am vrut să zic, acest mesaj de Rusia pentru uh, ruși da, este, este adevărat, nu știm cazul când a fost ucis un tânăr de origine rus într-o suburbie. sunt, am, sunt am cazuri zilnice, absolut tagici care sunt asasinați Fete, familii întregi care sunt urmărite, este adevărat acest lucru Practic, statul nu poate face nimic Rusia, în cazul ăsta, a devenit un pericol pentru reprezentațiilor Moscova este un oraș apolitic, într-un fel cosmopolit Unde trăiesc sute de mii milioane de, de străini Am văzut o, o hartă etnică a orașului Moscova rusii constituiau de o 34 din populația de peste 12 milioane a acestui oraș. Ori comunitățile cele mai mari sunt de Azeri, de armeni, de alte minorități, oricum asta este soarta marilor orașe și nu numai în Moscova. Deci toate orașele mari de pe planetă sunt de fapt destul de cosmopolite în acest sens Nu în toate marile orașe din Exist... lume legea se face în stradă Absolut, asta este Deci această propagandă care o vedem noi Rusia este unicul stat care ocupației zice eliberare Niciun stat din lume nu zice ocupație eliberare Englezei au recunoscut Iată uitați-vă, după cel de-al doilea război mondial cum au spus americanii, englezii, francezii Zona de ocupație a Germaniei Așa a fost mai rușii spun că Zona de eliberare a Germaniei de, Pe nemți de nemți Deci ca și pe bazarabeni pe, În bazarabia pe români de români Și așa mai departe Deci a fost inventat termenul de populație moldovenească limbă moldavnească și alte lucruri Deci eu ce vreau să zic prin acest lucru Că uh, Rusia strigă Țineți hoțul Ei având la ei Uh, unele din cele mai uh, să le zicem în creștere mișcări uh, naționaliste chiar profasciste uh, prin anii 90 dacă vă aduci să minte Vasilev care conducea uh, frontul ăsta chiar avea și acele simbolisme pe care le aveau le, le utilizau Hitler altădată oricum uh, uh, această uh, mișcare s-a dezvoltat uh, fiind resuscitată după venirea lui Putin după căderea general... lui Elțin este adevărat acest lucru și ea se menține. Rusia astăzi nu are absolut un alt argument. Eu am văzut cum s-a sărbătorit ieri în Belgia, deci eroii sau mai bine zis participanții la primul război mondial. Ați văzut că au venit reprezentanții germane, n-au spus nimeni câți fasciși sau câți altcineva germana, Kaiserului, ce au vorbit despre bătălia care a fost acolo, cine și cum au murit, cum au făcut belgenii, au dat drumul la șluzurile celea da. și apa a venit exact peste trupele care se aflau în continuă înaintare spre pozițiile deci belgienilor adică au fost mai multe lucruri foarte în interese. secolul XXI trebuie să discuți nu despre națiunile care au fost, sau nu, vinovate. Trebuie să vorbim despre anumite regimuri care au dominat, Asta din e, păcate, a, aceste nații. Și care au, au fost în stare, cum Inclusiv astăzi vorbim astăzi și despre Federația Rusă. Nu zicem că poporul rus e bun sau ră. Vorbim de un regim aflat la Moscova pe care, care promovează... nu-l poate, nu poate controla uh, societatea rusă. Absolut. Pentru că nu degeaba amintesc de marele, marele personalități ruse astăzi. Occidentalii vorbim și de compozitori Și de savanți Da, da, și de... secolul 19 în acest sens a fost Sigur cu o strălujire A culturii ruse Un Cehov Un, un Mendeleev un, un, un, Mendele, un, un Dar nici nu putem să vă Și chiar începutul secolului 20: Un Tolstoi, un Alexei Tolstoi Un Nabokov Un Yesenin. Uh, Doamne, băi, dar a avut nimeni și nu pune la îndoială. Asta a fost, de fapt, strălucirea. Am vrea, și, sigur, să auzim vocea unor asemenea personalități în, ca, ca în cazul nostru, uh, a prezent, în cazul prezentului, să da, Cu părere de rău am văzut că, uh, iată, chiar Iosif Cobzon s-a dus la separatiști, a cântat acolo, că este declarat persoană non-grată în Ucraina, și spre deosebire de mari intelectuali altădată, care toată intelectualitatea rusă altă dată erau în opoziție față de guvernanți, că era regimul țarist, că era regimul bolșevic la începutul anilor 20, nu mai conta. Intelectualii din Federația Rusă, cu părere de rău, au fost în stare să preîntâmpene poporul rus de ce l-a așteptat după 1917, după lovitura de stat și este de fapt vina a marilor intelectuali din Federația Rusă, că ei n-au putut să, să preîntâmpine acesta. Dar, până la urmă, nimeni nu poate diminua această strălucire a intelectualelor ruși la perioada respectivă. Și astăzi avem foarte mulți. Un Hodorkovski care se află peste hotare, este o persoană destul de lucidă, un nemțov care se află în țară și care își spune... Eu știu povesti, poveștile sale și opoziția. Un Navalny care, în pofida faptului că este arestat, este hărțuit de justiție, el continuă să ducă lupta. Un makarevici, un cântăreț care astăzi, în pofida întregii opinii publice, își expune poziția, chiar dacă Moscova l-au băgat într-un tomberon de gunoi niște vlășgani, deci din meșcarea și l-au ascultat vreo 30 și ceva de ani pentru că după asta iată să, nu ia, să ia în considerare de fapt vocea propagandei da, regimului da. deci, adică în sensul ăsta noi nu vorbim vorbim de un regim eu vreau să vă spun că am citit mai multe amintiri a nemților care trăiau în Germania și ei nu știau ce se întâmplă, ei credeau că tot este foarte bun, tot sub propaganda geobelsiană a oficialităților germane și ei credeau că este atât de bine, iar l răsărit s a dus armata uh, germană să elibereze pe tot ceilalți, și erau atât de fericiți, abia atunci când s-a început în 1944 bombardamentul uh, Berlinului. Berlinului, abia atunci și-au dat seama, păi de ce se întâmplă, dar cum așa? Parcă propaganda ne spunea de altceva Ei nu știau nici despre lagările de concentrare Ei nu știau nici despre uh, camerele cu gaze Care nimiceau sute de mii și milioane de oameni Ei nu știau despre ce se întâmplă pe fronturile de răsărit Li se aduceau doar niște filme propagandistice Cum face astăzi Federația Oricum au, au avut și nemții șansa să se trezească din această propagandă Atunci când a început sugrumarea evreilor care era da, pe față. desigur, lucrul ăsta a fost, dar el a fost făcut rapid, a fost făcut într-un termen, și bine că ei au fost și ei martorii ocupației Austrei, au fost și ei martorii ocupației cecoslovaciei, au fost și ei martorii ocupației poloniei, au fost și ei martorii în 39-a împărțării, cei de-a patra a Poloniei, între Imperiul Sovietic și Imperiul Nazist, deci sigur că au fost. Dar noi vorbim de nivelul ăsta de jos, care nu se interesează, că și la noi sunt vreo 18-20% care se interesează de politică sau de ce se întâmplă. În rez, vreau să vă spun că fiecare cu nevoile lui și nu prea interesează multe lucruri. Iată că această mare majoritate a populației îi credeau în propaganda asta. Exact același lucru se întâmplă astăzi în Rusia. Voi cita și din câteva opinii exprimate de scriitorul rus Boris Akunin, cel care spune că sistemul politic rus actual numit putinism nu va dura mult e, și Akunin să spunem că se declară pesimist pe termen scurt pentru Rusia, dar optimist pe termen mediu, estimând totodată că în prezent țara sa se scufunde în tenebre după cum se exprimă și, nu voi mai cita puțin, prețul care va trebui plătit pentru schimbarea regimului va fi mă tem ridicat, spune el într-un interviu cu AFP nu există nicio îndoială că acest regim se va duce pur și simplu pentru că este extraordinar de ineficient este un anacronism istoric când este întrebat despre eficiența aparentă a puterii Rusie în Ucraina, Cunin admite că nu știe foarte bine ce se petrece acolo dar se declară convins că amenințarea rusească este un factor de consolidare al națiunii ucrainene problema principală acesteia din urmă fiind Aceeași ca în Rusia, corupția Și mai spune dânsul că nu este nici bine, nici rău Iar în anumite situații statul rus de astăzi este moștenitorul imperiului Cinghiska mai degrabă decât al Bizantului Pentru că mai face trimitere și la câteva evenimente istorice Cât va dura putinismul dacă să ne punem și noi această întrebare? Domnul Lacunin este printre puținii scriitori din Federația Rusă care are curajul să spună adevărul ca de altfel și dacă vă să aminte de Arhipelagul Gulag da, de Soljenițin care altă dată a scris mai multe lucrări inclusiv Crasnă, <laughs> Koleso dacă vă să da. aminte a fost un rol fantastic, deci puținii care au fost, într-adevăr, aceste personalități care au fost vizionare în felul lor. Eu vreau să vă zic că mult, prea mulți analiști vorbesc despre asta și sunt, într-adevăr, câteva din elementele astea care demonstrează că regimul, într-adevăr, este așa cum este el. Iată, scăderea prețului scăderea, prețul la baril petrol, barilul de petrol M-am uitat cel de la bursa americană Azi dimineață era 81 de dolari Dar a scăzut și mai sub 80 Toate analizele Care le fac, le fac Acum aduc prețul Până la sfârșitul anului ăsta și începutul tot, tot anul 2015 Mai jos de 50 50 până la 3 ori Asta este adevărată catastrofă Pentru Federația Rusă Scăderea barilului de petrol Cu un dolar, consecința pentru bugetul Federației rusie pentru economia rusă este de 2 miliarde de dolari. Ori cantitatea de petrol care este, eu știu, extrasă, raportată la aceste pierderi, dar de la 114 cât era în ultimul timp și scăderea la 81 sau 80 de dolari, cu 34 de dolari scădere este o o sumă extraordinară. Asta pe de o parte, Rusia n-a reușit să se modernizeze ca economie, e, și dacă a vă aduc să vă da. Și dacă așa. vă să de politicianul e, e, care a fost și prim-ministru, care a stat în frunte organelor de securitate, deci un politician vizibil, cel care ne-a băgat stat comun. E, deci pe gât Republicii Moldova cu Transnistria în 97, deci un specialist pe Orientul Apropiat spunea într-un interviu că da, Rusia poate să spună și a vrea și Putin poate spune. el este un putinist adevărat, este un funcționar care nu poate fi învinuit de altceva, dar el a zis următorul lucru, da, putem să strigăm că suntem puternici, vrem să facem și noi ca americane, numai că este un mic neajuns, un detaliu, zice el. Din punct de vedere economic, niciodată noi nu vom ajunge cu Occidentul și statele americii ori produsul brut intern al americanilor este de 16 trilioane, al Federației Rusie este de 2 întreg și 30 trilioane. Cât n-ai mărit o bugetul de stat și dacă încep goana în armânilor Statintele americii cu certitudine că Rusia nici într-un caz nu l poate suporta și nu-l poate susține de deci, ce ea Primakov se numește Primakov, eu special da. am lăsat ca să ne aducem de el el a spus acest lucru, acest mic neajuns, dar care este de fapt cel mai important element fundamental Rusia nu poate, dar Rusia vrea să fie tratată în mod egal ca și statele în însă nivelul economic al Federației Rusie nu permite spunea că le vor da banii nu, cam nu le-a predat. Chinezii bani și-au spus că bani vom da, dar nu mai sunt proiecte ruso-chinezești. Și dacă Rusia am promutat de peste hotare cam în undeva la 134 de miliarde de dolari în portofoliul chinezilor, sunt doar 174 de milioane. Deci și de 100 de ori mai puțin. Și doar la proiectele care sunt. Comune pentru ei Deci aceste tentative Vreau să vă spun un singur lucru Că chiar dacă noi analizăm Ați văzut la cât a scăzut Rubla rusească La cotațiile, Asta oficial au fost, de dolari, da. au fost cheltuite 32 de miliarde De dolari pentru a stabiliza Rubla și am văzut că ea Nu a putut fi stabilizată După anul nou am înțeles că va fi lăsată Să cadă liber pentru că Banca Națională a Federației Ruse nu mai are cele rezerve suficiente pentru a menține stabil rubla. Ori cetățenii ce fac cetățenii ruși acum? Încearcă să cumpere valută, inclusiv dolarii, pentru a-și păstra în condițiile unde e inflație, pentru că va fi pus în funcțiune Respectiv neîncrederea față de valuta națională. Da, dar va fi pus în funcțiune aparatul de tipărit bani. Ceea ce duce, la, duce inflație, la deflație. Absolut, la o inflație fantastică va fi e, în Federația Rusă. Bun, noi nu trebuie să ne bucurăm de acest lucru. Americanii au spus un singur lucru. Noi nu vrem să vă distrugem economia, noi vrem să vă facem... Ca dumneavoastră să înțelegeți că există încă dreptul internațional. Rusia a spus că trebuie să schimbăm relații internaționale așa cum vrem noi. să zis că dacă americanii de ce dacă ei pot să ducă Irak și noi nu putem să ne ducem Ucraina? Numai că americanii au plecat din Irak și n-au ocupat nicio părămitură din acest teritoriu sau din Afganistan să-și proclame un stat micut să zicem, Statele Unite ale Afganistanului de Nord. N-au făcut acest lucru. Uh, ori americanii s-au ținut tot timpul de cuvânt și au spus și au mers, am participat la această misiune, am plecat de acolo să terminat tot tot timpul unde au fost americanii și unde au fost așa numită ocupație dacă vă să aminte Japonia, japonezii au o Constituție care le-a permit. La ce să mergem la Japonia? În... Da... Ne referim la aceeași națiune core coreienă. Corea, Corea, Corea de Sud și Corea, și de, și Corea de Nord demonstrează de Nord. unde au fost ruși și unde au fost americanii. Și Republica Democrată Germană exact. și Republica Federală Germană. Vietnamul de Nord și Vietnamul de Sud. Or, lucrul ăsta a demonstrat încă și încă o dată ineficiența acestui sistem și dacă acum îmi spune că Rusia astăzi este mai, mai aproape de moștenitoarea hoardei de aur, am văzut mai multe lucrări în ultimul timp că într-adevăr așa și este, că hoarda de aur este continuatoarea uh, Rusiei și nu a Rusiei chievene de altă dată. Ori uh, Rusia chievenă a mai trăit încă vreo 300 de ani împreună cu uh, Bizanțul, cu deci acest imperiu bizantin Și care a fost continuare Chiar și Nicolae Iorga scria o, o carte Spunând așa Bizanț după Bizanț Vorbind de istoria românului. Oricum eu vreau să vă spun Că este important ce se întâmplă Dar aș vrea să mă refer la Febra electorală de Republica Moldova Da așa foarte pe scurt da, Că într-adevăr iată acum Se pornește adevărata campanie Și o să vedem pe acei o să sau cu o sărdei care luptă împotriva cursului european, o să vedem pe urmă. Că am văzut că ieri un partid n-a putut să-și demonstreze de unde au luat bani și au finanțat, sau cei care au dat câte 300.000 de lei sau mai mult. Am văzut că și mod din este implicat Anumit la acest bancă Acele jumătate de milion de euro Care trebuiau să fie cumpărați Deputații cam tot de acolo vin Așa că campania electorală Eu cred că va fi destul de veselă Și cred că în ur următoarele ediții Care le vom avea Vom încerca să analizăm Vom mai avea scuri. și concurenții electorale dar pentru că un vor începe singur lucru Cursul european, cetățenii Republicii Moldova trebuie să-l confirme printr un vot covârșitor. Profesorul Mihai Cernăian, e cel cu care am discutat, vă mulțumesc pentru participare, dragi prieteni. Urmează știrile la ore fixe. Puncte de reflexie.